har han ju för mig väldigt, alltså jag tycker han var mycket begåvad pappa som var inkännande och lyssnande Så beskriver Lotta Rammel sin pappa Pål I det här programmet ska du få veta mer om hur det är att växa upp med en berömd pappa och vilken bana man väljer själv här i livet Lotta berättar om sin egen karriär i skuggan av eller om man hellre vill det, i ljuset av sin pappa Påvel Rammel. Men det blir också sång och musik både av Påvel och Lotta. Du är uppfödd i en uh, musikalisk familj. Ja, det kan man väl ändå påstå jag. Hur, hur yttrade det sig? Hur, hur var det? Um, ja, När man har det runt omkring sig som jag hade så var det ju en naturlig vardag för mig så jag visste ju ingenting annat jag trodde att de flesta kanske hade mycket musik runt sig det var ju ingenting jag reflekterade över som liten men det var ju mycket musik det var ju pappa som komponerade och gjorde låtar och mamma som sjöng i kyrkokör och min bror som spelade i band och så tyckte väl någon att jag kanske skulle pröva om jag inte ville det och då började jag spela mundjiga. Och det var Aha. det jag spelade <laughs> Och det var ganska skitråkigt. Så då slutade jag med det Och sen blev det inget mer med min Instrument eh, Mitt instrumentletande Jag slutade och började med munjiga Men ni sjöng ni mycket tillsammans då? Nej, det där är en Det där tror jag är så. Föreställning som människor har, pappa sjöng mycket tillsammans med oss. Och jag kommer ihåg att mina lärare, framförallt min svensk lärare, sa: Du kan väl läsa högt låta någonting som ni sitter och läser runt brasan på kvällarna. Vi satt aldrig runt någon brasa och läste. Alltså det där är, bara för att någon är väldigt bra på någonting och har blivit en erkänd och känd person kring det så behöver ju inte familjen samlas runt detta. Det är många som tror det, men så var det alltså inte. Men hade du ändå sånger och sådär som han hade komponerat som du kunde och som du kunde sj ja, sjunga? det kunde jag. Jag lyssnade ju väldigt mycket på hans musik och såg ja. föreställningar och sådär. Och framförallt från slutet av 60-talet och framåt. Jag var ju väldigt förtjust i Po Show 1 och 2. De kunde jag utan till. Jag hängde på bands på kvällarna och såg kväll efter kväll. Men innan dess så var jag väl måttligt road. Sådär. Faktiskt. Jag var mest intresserad av sport och djur. Och det är du fortfarande? Eller I mm. alla... alla fall djur. Nej Jaha. men jag är ju sportråd också men nu är jag även råd av musik och teater och kultur överhuvudtaget och politik mm. och matlagning och böcker och filmer. I stort sett allting då? <laughs> ja nästan. Utom inredning. Jaha. Det tycker jag är jättetråkigt. Men eh, när du gick i skolan då gick du med musikklasser då eller? Nej jag gick eh, först vanligt eh, högstadiet och sen så gick jag Estetisk linje på gymnasiet Tvåårigt ja. Och då hade vi lite teater Som jag slogs för att vi skulle få Det var ju väldigt konservativa skolor På Lidingö på den tiden så, att så fort det var någonting udda Så fick man slå huvudet blodigt För att få igenom det i princip Och det gjorde du? Ja, jag, gjorde faktiskt det. jag gick upp till rektorn och sa Det står i lagboken att vi ska kunna ha teater och då så var jag ju livrädd att han så skulle peka på lagboken Och säga var står det någonstans Men han gjorde inte det för den var ju väldigt dammig Och jag bara hittade på chansen att det skulle stå där i. Men sen fick vi ha teater flera dagar i veckan mm. Ja, alltså som en särskilt ämne eller? Mm, Eftersom vi gick estetisk linje Det hade aldrig förekommit estetisk linje på den skolan förut Nej. Mm. Men det här teaterintresset, det utvecklar du i alla fall Ja, det utvecklade jag ju ganska direkt efter gymnasiet Så gick jag på Bernhard Krooks teaterskola i Stockholm Aha. Och så sökte jag skolan i Malmö och kom in Och jag var väldigt ung Så jag inte utvecklat något annat intresse Men egentligen så ville jag nog bli veterinär När jag var, växte upp i skolan. Men jag hade aldrig odlat, Jo, jag spelade handboll Och jag fick välja mellan teaterhögskolan och Allsvenskan i handboll och då valde jag teaterhögskolan. Men jag undrar än idag vad som hade hänt om jag hade fortsatt med handbollen. Det hade varit lite spännande att veta. Men så är det inte livet nu. att man Men det var, det var väl en stor grej att, att flytta från Lidingö till Malmö för att gå på teaterskolan. Mm, jag, bodde, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Så jag bodde inne, jag gifte mig ju med Ted Gärdestad när jag var 18. Så vi flyttade tillsammans. Och så kom jag in på eller teaterhögskolan också när jag var 18, ja. 19. Så då flyttade vi isär och jag flyttade ner till Malmö. Så ni var Serbo. Ja, eller? vi var inte Serbo så länge men sen tog det slut. Ja. Mm. Men du flyttade till Malmö, bodde du i hyresrum? Ja, det bodde då? jag i en hyresrum vid Möllevångstorget som då ja. var ett helt annat torg än vad det är idag. Det Jaha. var ju mycket avlagare och små grönsakstånd och inte alls så... Nu är det ju så livligt och en helt annan stämning där än vad det var då. Till det bättre tycker jag nu. Men det var mysigt. Jag gillar Möllevångstorget. Och då bodde jag i Malmö tre år och sen jobbade jag ett år på Malmö stadsteater. Så blev fyra år sammanlagt. Och då fick du roller alltså? Mm. Och sen flyttade jag från Malmö stadsteater upp. till, alltså Jag ville egentligen direkt från skolan till Norrbottensteatern i Luleå. Men det skulle dröja ett år innan jag fick jobb där. Och sen flyttade jag från Malmö upp till Luleå. Vad var det för typ av roller som du hade då? Alla möjliga. Framförallt när jag kom upp till Norrbottens teatern så var det vitt skilda roller och väldigt roligt. Det, var en väldigt, det är en generös teater där man får väldigt mycket att göra. Och det var nyttigt som så ung skådespelerska att få mycket att grabba tag i. Jag, jag kan inte ge några exempel för det var så väldigt det var alla fall vitt skilda. Allt från Tjeckovs tre systrar till komedier till... Ja, du vet, allt, musikkabareer och allt möjligt Var ja. du med någonting i Påvels revier? Mm. Det första jag gjorde eller revier, det första jag gjorde samarbetet med pappa det var väl när Beppe Wolgers hade adventskalendern då var vi med i två avsnitt där han och jag, då var jag fem, 14 eller 15 år och innan så spe, eller teaterhuvudskolan som det numera heter så spelade vi in Semlons Gröna Dalar som Lasse Hallström regisserade. Och sen var jag ju med i på Tirol. Som gick tre terminer, tre säsonger. Och ja, lite smått, sen gjorde vi ju hela tv-affären Rammel. Lite senare, mellan Senskolan och Tingeltangen. Så vi har mm. jobbat mycket ihop här och jag. Jättekul. Underbar, härlig person att arbeta tillsammans med. Det är många som har tyckt det och mm. pratat om honom som en väldigt fin mm. vän och person. Också. Mm. Sjötingeltangel, eh, vad gjorde du där? Jag kommer ihåg eh, föreställningen för jag såg den själv flera gånger. Ja, vad kul. Ja, ja vi, gjorde, vi var ju ganska stora ensamben och den var ju fem timmar lång den kvällen. Ja. Så allting hände ju i princip som kan ja. hända. Det var snabbsviser vid bordet, jag dansade magdans på bordet. Det var eh, minishover och det var en stor avslutningsrevy. Det var vi bara ut maträtterna själva och sjöng matsång till varje maträtt mm. så, ja, det var ju ett fantastiskt roligt jobb. Det var ju helt sanslöst roligt faktiskt. Finns det någonting från Tingeltangel som vi ska låta lyssnarna höra? Det finns ju en inspelning från Ja, jag tycker att den är rolig den här Crookshow. Första säsongen så var det ju Margareta Krok. Mm. Hasse Alfesson och pappa som var de Tunga dragplåstren så att säga Och de gjorde en avdelning Som heter The Crook Show Det är kanske inte alla här men ändå Ska jag säga det då att skådespelare De går igenom Sex olika stadier Så är det Första stadiet Vem fan är Sven Liljekvist? Andra stadiet den där unge Sven Liljekvist har lagt märke till han har någonting Tredje stadiet Tänk om vi kunde få Svenne Liljekvist Fjärde stadiet Alltså vad vi behöver är en Sven Liljekvist typ va? Femte stadiet Sven Liljekvist lever han Sjätte stadiet vem fan är Sven Lillekvist? Drogen här håller en bra diät Vi har en nått i stadighet Som kan lägga upp en Lillekvist En benåd av artist Har du nått visst? I roll kan allting hända Om en rådning är alldeles spända Och Mr. Smart Och Mr. Bröd Mr. Skådespel Vi har låts upp Och hjälp oss, sätta sprutt på vår scen Rosita, Majbrit, Johan, Mille, Eva och Sten Sätt fart nu, det gäller även Lotta och Bengt Nu kör vi allt det där som vi har tänkt Herro Du sa att du var ute, eh, var du ute på knäppa på också. Ja det var jag ju, men jag var ju väldigt liten då. Jag är ju ett sladdbarn så att, eh, nej då var jag mest, då hade väl jag barnvakter och jag var ju såg föreställningarna. Jag minns ju doften av tältet och hela atmosfären. Och jag vet ju att jag, jag tyckte hemskt mycket om Martin Jung och alla medverkande. Men jag var för liten för att förstå hur stort och hur fantastiskt roligt det var och musikaliskt. Men vi bodde ju hela somrarna i Falsterbo i Skåne när, när tältet var där. Och sen så var vi kvar där lite. Så for, jag vet att pappa Foro kom tillbaka och Foro och kom tillbaka och spelade. Men jag har ingen minne av själva föreställningarna. För det var jag för liten för. Jag var ju 6-7-8 år. Men det var de första knepuppen då? Nej, då var inte jag född. Nej det var du inte född nej. Nej. Hörde du, det var jag inte Nej. Så gammal är jag nej, inte nej, än okej. Men de kommer jag ihåg att jag var så såg i alla fall ja, Så gammal är du Ja. Så ja men vad, vad, Hur har det här påverkat dig då Personligen att vara Påls flicka Jag, kan, det, det, jag får ju den frågan väldigt ofta mm. Nu får du den en gång ja, till Ja och jag svarar som jag alltid svarar att Jag har inget annat att jämföra med så det är ju oftast hur det känns att ha en pappa som Påvel ramel. Jag inte vet jag hur det känns, skulle det kännas att inte ha en pappa som Påvel ramel För det är det här jag vet och det är det här som är mitt liv eh, Och sen kan jag ju säga att som pappa var han ju för mig väldigt. Alltså Jag tycker han var mycket begåvad pappa Som var inkännande och lyssnande Och som alltid hade ett öra vi, vi hade ju våra intressen Vi hade ju naturintresset ihop Och djurintresset ihop Och han var en fantastisk historieberättare Saknaden efter honom är ju enorm fortfarande Fast nu har jag ju lärt mig att leva med sorgen Och hitta glädjen i han som min kontakt Så att jag, för mig var det en superpappa Som var i och för sig väldigt mycket borta När jag var liten Men det är ingenting som jag minns Eller tänker idag att jag led av då jag, inte, jag minns inte så mycket helt tänker från min barndom <laughs> Men du ser, det här djurintresset det ja. går ju igen i många av hans låtar ja, också. Ja, det gör det. Verkligen och i skogen ska vi gå ja, och allt, hela det här, här och djur i dur hela det häftet de alla de försmådda djuren som aldrig fick en visa. Ja, som alldeles ner glömde. Ja, precis. Uh, tonal rättvisa åt alla animaler, det är Troa som pappa kallade det för Jaha. <laughs> men ja men mitt djurintresse är nog mer abnormt än han för att jag är ju besatt nästan av djur berätta om det nej det men jag kan, kan se alla djurprogram på tv Vad det, nej men alltså inte ormar och spindlar och leguaner och sådana djur utan det ska vara ulliga nej, det ska vara katter, hästar Hundar eh, Sengångare, pandor Ja, den slags. Ja. Ja, men jag kan se allting Det spelar ingen roll vad det, ja, ja. Nej, det be, Om det är ett dåligt program spelar ingen roll. Jag vill, måste se färdigt Och jag har ju haft väldigt många egna djur Genom åren Har du några djur nu? Nej men jag hade ju till fram till i En kattunge här Som det ja, visade sig sen att jag var allergisk mot Så det var väldigt sorgligt Oj då. Fick vi lämna tillbaka den jag tänker på Monica, och så tänker jag på Lisealand, och så tänker jag på Putter Wickman, och så tänker jag på pappa. För att de bodde med ett hus, med ett, ja, ett hus emellan, och så bodde nästa, och så ett hus emellan, och så bodde nästa när jag var liten och växte upp. Men jag struntade väl i vilka som bodde husen, men de, Monica hade boxrar, Lisealand hade taxar, så jag gick ju ut med deras hundar, återigen dessa djur. Så att, det var ju det som mest upptog mitt liv när jag växte upp. Inte så mycket att det var just må Jag hade ingen aning om att de för mig var de bara en naturlig del i min vardag. Men sen rider du? Sen rider jag. Mm. Det är kul. Vadå? Jag har ju jobbat som ridlärare när jag var ung. Ja. Yngre. ung ja. eh, hur? hur det går till. <laughs> hur fick du tid med det? Ja, just det. Nej, men Hela min uppväxt så var jag ju som sagt idrottsintresserad. Jag spelade handboll, jag spelade skors jag red, jag dansade. Jag var extremt aktiv. Och hästar var min stora passion från det jag var åtta år. Så att det började där. Jag var inte så intresserad av musik alls då. men att jag tyckte om att lyssna. Men jag lyssnade på Beatles. Jag, lyssnade, jag hade ju mina och sådär, Men inte att funga själv. Eller utföra musik. Nej. Det var inte min grej då. Men så blev det det sen. Blev du väl besviken på det? Nej, tvärtom. Både mamma och pappa alltid Uppmuntrat att göra det man vill Och jag var ju en riktig sladdig Så jag gick ju precis min egen väg De hade ju redan haft tre barn att uppfostra Jag har två halvsystrar på mammas sida mm. Mm. Och så Mikael Så att de övade på dem Och sen när jag kom så orkar de väl inte Så jag gick ju helt fri och gjorde vad jag ville <laughs> Det var jätteskönt Det var skönt det. de har aldrig pådyblat mig Tvärtom skulle jag vilja säga Sök det du tycker är roligt att utveckla det? Men det blev så här i alla fall med senskolan och så. Det kan man ju undra hur skötsningen kommer det sig egentligen? inte vet jag. Jag har inte det svaret. Uh -huh. ja, nej. Men nu tycker jag ju att det är väldigt roligt att stå på scen. Nu ser jag ju en glädje i det arbetet som jag inte såg från början. Vi ska komma tillbaka lite grann till ditt teaterarbete men ska vi spela någon påvellåt uh -huh. som du som du känner speciellt för mm, Och det är många, det är ju svårt Han har ju skrivit 960 låtar Så det är jättesvårt att välja ut några Men en som jag tycker är fantastisk Och som jag aldrig tröttnar på att höra Det är Birth of the Dance. Den tycker jag du ska spela Hey, gather around me everybody Come on children I'm gonna tell you the story Of how the Dance came till The birth of the Dance. Så so lyssna closely Now, in the very, very beginning Så var det på så vis, förstår ni Att det fanns liksom inga ljud alls Det var bara tyst Men så plötsligt en dag Så hördes en ensam trolltrömma Under det ruvande norrskenet En uv vaknade i blåbärsbröten Och protesterade Vinden stannade upp i en fjällbjörk Lyssnade och fortsatte En gisten näverlur fångade upp låten Alla Hälsinglands furor lärde sig susa den Ångermanlands tallar var inte sena att ta efter Den luttrades och stöttes och blöttes av rallarhackornas slag mot en rostig räls Av timrets trillande i tändforsen Av dunket från en fäskebåt Av ljudet från skällkorns skälla av det rytmiska prasslet i höten lördagskväll Flöschagatta, flöschagatta, flöschagatta Härjedalens oh. knotigaste nävar formade en fela Började spela Och så var det hela igång Det var en skjudande puls som alltingen kunde kuva den var av trastsång, den var av suckar från fattig hus. Det krökta ryggarnas knak ut i far och koppar En droppe malört, ett stänk från Avestaforsens brus. Från djupa skogen kom tripp av lodjurets tass Skärgården bjöd på rasslande vass Allting gick i takt, allting gick i takt Tjosan I en av dalarna satt en stinta och drog i spenar Det blev ett stril om och fadderil om där bort i hink Och upp i Lappland stod fyra lappar och tvätta renar. Och det blev jojkvaskeri, hurra, i en liten blink och tänker det träskor som klapplar klippet i klapp Vinden och vargen ylar i kapp Pipet av ett knott alltid blir det något tjusam låt, ryck i sågen, hugger ågen Hackorna går, slagorna slår Hej, hej, hej, hej slörpet ifrån en smörkärna Rystande sig, istande mig Nystande sig, spinner rocken Spinner dunk, dunk, dunk Klockan i västra Ed klämtar, dängande sig, krängande sig, slängande sig, klingelittan klönk. Allt blir till en häxtdans från Orsa till morsa, virvlande i kråksparks galopp. Mitt i denna smältdegel, brorsa vid brorsa. Hoppar små gubbar ur rävdryt och stubbar Se tonkonstens knopp sticker av nu nalkas där ett lustigt lag i tomtegråa palter. Först kommer Kalle Gunnarbo med Eberhart i hand Därefter Olle, Jonny, Erik Frank och andra Walter Carl Grönstedt, Gösta Westerland, Jagill och Sölve strand. Nickel så fjäder lätt knäppes ut Och på sin flöjten går bedrilla, liksom pansigodag och han... Hör långt borta i det Spelar Gunnar Lund välden Där på en liten kuller skymtar ett kapell Sigurd Ågrens kapell I söder en djök som mest på försök Gal upp sin röst och i västeriköst Som bladbekrönt, tråd en lätt piruett Kring stål hanskes och tätt Ja, hela denna trollbryggd av låtar och trallar Kokades ihop till en mix och ur denna smäll av skallar mot skallar, som Afrodite, ur skummet det vita, förlöstes nu färdig och fix. Tack till mig och tack mig. Puhlin, puhlin, fila bort i hej, följ i rackan, pling sprit i lilla pippi, ink, tock i ting och drott i dom och smutt i buskan lång. Och faller alla nej och ur om dig, titt i attan på dattan, på snickreban, på svek, på liv, hej, sande hej och på simaliumbom. A man a donkey donk. Död de luddelina, fåd de luddelup, föll de röttan, nippetappet gittom. Tucki tucki tucki tucki tucki tucki tucki tucki tucki tucki tucki tucki Sen har du nu blivit självständig skådespelare och gör egen karriär. Mm. Hur, var, var kan man få se dig? Har du något fast engagemang? Eller? Jag frilansar och nu har vi ju Mikael och jag och bassisten Backa Hans Eriksson varit ute i tre år nästan. Nej det är tre år. Och spelat en föreställning som heter Påvels naturbarn. Som är bara pappas musik och där Mikael och jag Berätta lite om hur vi hade det när vi växte upp Och tolkar den här musiken på ett eget sätt Och det har ju blivit så populärt Så vi har ju varit runt nu i nästan överallt i hela Sverige Och i Finland på gånger och i Frankrike För de svensktalande nere på rivieran där Så det är ju jättekul ja. Att vi har kunnat hålla på så länge med den och man märker när vi är och spelar att många saknar pappas musik. För den spelas ju inte särskilt ofta på radion längre heller. Mm. Um, så det var jag har gjort de senaste åren. och uh, Så har jag regisserat. Och sen så jobbar jag med annat också i sidan om som inte har med teater att göra. Uh, men det här, är min huvud, det här har varit min huvudstidsersättning den här föreställningen nu. Och sen var jag för... Uh, nu kommer jag ihåg hur länge sedan du var på Strindbergs intima teater och spelade en strindberg pjäs Lyckopers resa ja, det är väl det huvudsakliga som jag gör just nu och det kommer du fortsätta med alltså det... ja, vi spelar så länge vi får bokningar ja. för det är så pass utkud faktiskt det. Ja. jo, vi kan prata lite grann om på Värnamelssällskapet mm. och göra lite reklam jag kan för det. Gör lite reklam för det. det. tycker jag. Om man gillar pappa och pappas musik så ska man gå med i på Värnamelssällskapet för vi gör väldigt mycket roligt för våra medlemmar. Och inte bara därför utan för att man då värnar Sverige är väldigt dåligt på att ta hand om våra kulturella skatter. I Frankrike så skulle han redan ha stått staty någonstans i Paris han skulle varit en legend och hade frimärken, allting här är det som att vi glömmer vår historia och går vidare så att det är viktigt att bevara våra musikskatter och hans verk och det främjar på väl att kunna göra, för att hålla musiken igång helt enkelt ja. vi har väl en 750 medlemmar ungefär mm -hmm. och alla är välkomna och ja, vi kan ju ge till och med den här adressen till, till www.påvelrammelsallskapet.se Och där får man all information mm. som man behöver för att bli medlem. Ja, precis. Och vad gör sällskapet konkret? Kan du berätta något? Ja, jag kan ju berätta att vi har då till exempel tre år nu har vi åkt på en kryssning där vi har förfärligt skoj jag ska inte avslöja någonting men den där kryssningen har blivit väldigt populär det finns må under vad ska jag säga, under inte byxor under under, vad heter det? under filialer kan vi kalla det för jag kommer inte på ordet nu i Lund där de nu har träffar var, var, ja, någon gång i månaden ungefär har det varit och ätit grynkorv och andra artister tolkar pappa och sen har vi en påveldag på Skansen, brukar vara i juni, brukar det bra vi har haft det en gång och hoppas att det ska bli en tradition Vi har haft filmkväll Vad har vi mer haft? Ja, så har vi en tidning som heter Sverker som man då får när man är medlem som är väldigt fullproppad med anekdoter, intervjuer teckningar och påveldrammelluppsluppenhet Ja, faktiskt var det något särskilt du tänkte på när du ställde den frågan? Som jag glömmer att säga nu. Om på påverkningssällskapet, ja, vad vi gör. Eh, nej, jag tycker det är bra eh, bara att nämna det. Ja. Att det finns ett sånt också. Nej, men så det händer saker hela tiden. Är det något sällskap man ska vara med i så är det det. det så var det bra. sagt. Det låter bra. <laughs> då har vi plockat fram naturbarn och ska välja någonting ur den. Och ja, det får du ja. göra. Mm. Eh, Ja, det finns ju... Det är ju hela föreställningen bandad helt enkelt och så är det lite extra spår. Och jag tycker att vi ska lyssna på... Eh, far, jag kan inte få upp min kokosnöt för att det är en sån improviserad variation, variant där vi frikar ut lite. Publiken tycker det är väldigt roligt. Den tycker jag vi ska lyssna på. Så man får lite... Ja, jag tycker det, helt enkelt. Ja, lite stämning. Mm. Eller stämning, vet jag inte. Lite galenskap. Jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej. Alla sätt jag prövat har varit fel. Har du fel? Med min lilla yxa. Ja. Hög jag tills jag blev stel Vad? Ja. Borde vi få kack? Golvet är sprack, med nöten, den är helt. Ja, det är den du Ja, jag kan inte få upp min kokosnöt Ja du sa det nyss Inte ens med hammare och spik då? hammare och spik? Varje vägg nu har ah. små märken här och var inte bra Det är bara kokosnöten som är så likt det, ja, det är bara kokosnöten som är sig likt hemma Allt det andra verkar mera kalabalik Vadå, kalabalik? Eh, De, ja, det är nämligen så här. Ja, sjung ut i pojk, sjung ut bara, det är ingen farligt Sjung på, sjung på, sjung på Det är något som en nöt Jo, för att mammas nos Ja, eller var det så? Jag vet inte, jag står bara här och tar emot Sjung på, sjöng ut, sjung fram Det är en nöt, det handlar om alla fall Som är hel jo, Kommer du ihåg flygen, far? Ja, det gör jag Glöm bort den är du rar Varför då? För det är bara kokosnöten som är sin Är det lik? bara kokosnöten som är sin jag kan inte få upp min kokosnöt Är det samma nöt vi sjunger om hela tiden här? Trots att den gav min mor en ny mimik Vadå, en ny mimik? Så när du henne ser ja. Då tror jag att du ler Aha. För det är bara kokosnöten som är Det är cellik. bara kokosnöten som är Selig där hemma Far jag kan inte få upp min kokosnöt Jag kan tjat om den där nöten Att jag försökt att krossa mot en dörr Vad då krossar du dörrar nu också Hur är nu en krossade. Ja, du krossade Så måste jag ha krossat fel. Krossade fel För dörren gick upp och mamma kom Oj. in Men nöten, nöten Kokosnöten, den är helt... Jag ser på fan, det är den far. Jag kan inte få upp en kokosnöten. Hur många verser har den då? 27 faktiskt. Trots att en gång min mor är en ny mimik. En ny mimik. Så när du henne ser, ja. då tror jag att du ler. Varför då? För det är bara kokosnöten som är så Är det bara där ja, är, är bara kokosnöten som är sälligt? Är det bara som är kokosnöten som är säljigt. Allt det andra verkar mera mosaik. Vadå, mosaik? Mammas nos blev grann. Aha. Och hakorna försvann. Ja, men det var ju bra. det är bara kokosnöten som är så liten. Det är bara hokusnöten som är så ja, jag kan inte få jag går och det inte ens med nitroglycerin Vadå nitroglycerin? Ty jag hade laddat jag hade laddat Mycket omsorgsfullt och väl Omsorgsfullt och väl och jag sprang Sen så är det pang med nöten Den är helt Ja det är det Ja jag kan inte få upp min kokosnöt Kanske ska prova någon annan sysselsättning För jag behärskar dig av sprängteknik Vadå sprängteknik? Vårt lilla hus om du ser Ja Det står där inte mer Va? Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma Ja det är, det är, bara, det är bara, kokosnöten bara kokosnöten som är så lik det är Allt är andra verkar mera ja. puromanik. Brankos jobb blev läckt. Varför då? Det enklaste de säger. Ja men varför då? Det är bara kokosnöten som är seriös. Bara kokosnöten som är seriös. Oh. Oh. Oh. Oh. <snöter> <snöter> Åh. sen kan man också höra om var det tvålem för det är lite kul att vi gör den på tre personer istället för fyra. Home. Ni som vandrar genom livet Home. Mot ett ständigt fjärranmål Stanna upp ett tag och grubbla Är det någon som sett min tvål? <tryck och lärde> Så säg mig var Var vi vänner Ser ni tvålen vänner Undran och skräck jag känner Var, var, var Jag undrar var Var vi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 Tålen vänner Se mig tvålen vänner Undran och skräckan känner Var, var, var ja, Under var var I tvålen broder Ge mig syster. Kärnan ska vara i skalet Var i galet utan tvål Pomp, pomp, pomp, man ska vara förmögen och ha pengar på sin bank Men i badet utan två kan han betrakta sig som tank Och han kan likna hela jorden vid ett tvättfat i en malj Som blir värdelös förutom utan den arenan detalj det Så se mig var i tvålen vänner Sej mig tvålen vänner undan och skräck jag känner var, var, var, var Jag undrar var i tvålen broder Ge mig tvålens syster att sin läck ha en löga för It's time to go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, i badet för att öva Simokronsk. Hade Joakim rest in till Babylon att köpa två. Litervis och kampanj i karet hade madam Pompadour 32 när hon kliv och 33 när hon kliv hus och se mig var var. Var två den vännen? Se vi två den vännen. Runt och skräck, jag känner var var. Var, var vi två den ruten? Och en syster mycket må vara möjligt Var är löjligt Utan två Vad det inte bra Utan två Ingenting att ha Utan två Var det fust Utan två Var det snus Utan två Var, Utan tår, var en gul? Nej, nej, nej Var det en blå? Nej, nej, nej Var en svart? Nej, nej, nej En liten rödigt hår Var en kort? Nej, nej, nej Var en låg? Nej, nej, nej En feta? Nej, nej, nej En liten knubbig hår Så säg var i tålen vänder, se i tålen vänder, undan och skräck jag känner var var var. Var i ja, tålen bror, ge mig tålen syster, sömn och liten tåle. Var det dåligt, var det galet, var det tågigt, vis ett <skratt> röstligt konstigt utan två tycker du eh, nu då om Påvels eftermeld? Tycker du att han håller på att bli glömd? Ja, alltså jag tycker också att det har gått väldigt fort, men jag tänker att det är jag tänker på Cornelis och andra, då har det gått sin tid och sen poppar det upp igen och jag tänker att det är en sån tidscykel som kanske måste ske så att om 10-15 år kanske det kommer förhoppningsvis Nya unga förmågor Som tar tag i hans musik Det kanske är så att det måste ta sin tid det här, det Men jag tycker också att Radio, och tv, svt Sitter på alla hans produktioner Och visar väldigt sällan någonting Och radion spelar väldigt sällan Pappas musik nu för tiden Så det är lätt hänt att det glöms Av Helt enkelt Vi mm. har ganska dålig känsla för just underhållningshistoria mm. det man har varit med om och hört själv det tycker man är kul att höra men det, det, det glöms väldigt fort Ja det glöms väldigt fort nu är det ju så kul ändå att det är många barn som gillar pappas låtar och, och, och vi har ju på vår jätteunga medlemmar också det är ju otroligt kul men det är ju klart att det, det glöms när det inte det tas vara av samhället också. Och allting idag kostar pengar. Pengar är makt. Så så är det ju. Det är ju inte, I vissa andra länder så är kulturen förmån för samhället. Och kan vara väldigt mycket billigare, till och med gratis. Men så är det inte i vårt land längre. Ah. Vi får hoppas att på Rammelssällskapet kan råda bot på det. Vi får hoppas mån. att politikerna kan råda bot på det. Mm. För på Rammelssällskapet kan aldrig göra det själva. Mm. Punkt. Punkt. <laughs> <laughs> det var Lotta Rammel, Paul Rammels dotter, som berättade för oss.